Sortzi erri zuzenean euskal irratietan. Euskal di asporaren eman kizuna. betero, lehen igande guziz, argatxiko sortzietatik goiti bederatziak eterdi arte. Ereplika hastelenean, argatxaldeko zazpionta. Sortzi erri zuzenean. Euskal irratia eta sortzi probintziak elkarteak antolaturik. Agur deneri, sortzi errealdeak zuzenean, zuzenean gida hanoski, hilabete untan. Eta hilabete untan, haipatuko dugu Euskararen nazioarteko eguna bihar baita, abenduaren iruan urteroz. Ordan gurekin ditugu gaur, eh, Robert Asherito Garrai. Egunan, Robert? Egunan. Adelaida Arrasp, untsa? Bai, biziki. Eta horrodan badugu, gomita berezi bator, Angela Mejiaz. Egunan, Angela? Egunan. Untsa? Boa. Hala, beraz, Euskararen nazioarteko eguna, Adelaide, reten aldi guztu zer den pixka bat? Bai, Euskararen nazioarteko eguna, Euskoik askuntzak sortu zuen mila behatzireun da berrugeita bederatzean. Elkarteak, hogeita bat garen mendean gizarteko aldaketa eta erronka berrietara egokituz, gogo bizi eusten dio Euskal izkuntzari bere lan arglo guztietan. Hala, eta bai, erdela, Sanjela? Eldia Internacional de Euskara. Fue instaurado en 1949 por la Sociedad de Estudios Vasco, ya en pleno siglo 21 esta sociedad continua adecuándose a los cambios y a los nuevos desafíos de la sociedad y cultivando con entusiasmo el idioma vasco en todas las facetas de su actividad. Voilà, la journée internationale de l'euskara est née a été instaurée en 1949 par la société d'études basque en plein 21e siècle cette société continue à cultiver avec enthousiasme la langue basque dans toutes les facettes de son activité tout en s'adaptant aux changements et aux nouveaux enjeux de la société. The International Day of the Basque Language, under the Basque acronym of ENE, -E, was established in 1949 by the Society for Basque Studies. Now, in the 21st century, this association continues enthusiastically to adapt to the changes and challenges posed by society, cultivating the Basque language in all facets of activity. Hala, beraz, gureentzulendako dena egin dugu lau hizkuntzetan, eh, gure emankizuna lau hizkuntzetan delako, eh, euskaldunak eh, munduan zehar bizitzen dira eta denak ez dakite eur gure amaren hizkuntza, Euskara ez dakite denak, baizeketa, eta horrarako gure emankizuna lau hizkuntzetan egiten dugu denak urtertzeko zer gaiten dugun. Hala, beraz, guk sortzi riel zuzenean, eh, beraz da euskal diasporaren emankizuna lau hizkuntzetan eta zuzenean deitzen aldi guzue zenbakiguntaratz 00 Alors, Sortie Rialdeak Soussenéan, émission de la diaspora basque en quatre langues et en direct. Vous pouvez nous contacter au 05 59 59 60 30 ou envoyer un message à iratia.sortieprovinciak.com. Sucinean, emisión radial con y para la diáspora vasca, por directo y en cuatro idiomas. Puedes llamarnos al número 0033 559 596030 o enviar un correo electrónico a la dirección iratia.com. To contact us at uh, 8 Heraldiak Susenyan, it's the radio program for the Basque Diaspora live in four languages. You can call us at uh, International 33-559-596030 or send us an email at iratia at 8provinciak.com. O noski gaur eusskaren axoarteko eguna ospatzen dugu Baan ere bai bat ditugu ospatu behar gure entzule batzuen urte betetzea pentsatzen du noski enarxikoren semia andoni. badugu ere bai orduan, bertsularitza munduko neska bat ere bai da itxaaro betak da de da ja elkastearen lehendakaria berak ururtero ananttoratzen du sabdo eguna urepelen eta baduguako ez edo zen tzle beraz urte zorionak zuen eta Baits frindako. Zorionak Zure urte betetzean Zorionak Da urte askotarako Zorionak Belarritik tiratzean Zorionak Da muszuak Zure Hala beraz uh, urte betetzean, gure entzulegi. Eta gok segitu dugu, dugu hilabete guntan beraz haipatzen alginuen olentzero, haipatzen alginuen ere sortzi probintzak egiteko sortzi garrean urte Baina nautatu dugu aipatzea Euskal, Euskalaren nazioarteko eguna bertsolaritza munduan, ezagutara hazi si gehiago bertsolaritza zer den, nola bertsioak egiteko, noski Euskaldunak izan bergira pentsatu dugu behin lotura egin gaur egun. Noski ospatzeko euskaren Nazioarteko ibuna kanpaina bat badago, galdetzeko Google Euskaraz, baina nola galdegin Google Euskaraz, ez baldin badugu ezagutzen gure kulturaren aberastasunaren historia. Beraz, gurekin izango dira, gauk, ametsak zailuz eta juliozoto, Eta berango beste, surpresa bat. Aste, asteko, Euskal Herrian Nazioarteko eguna ospatu da Euskal Herrian, baina diasporako Euskal Heritze batzuetan ez da, dela ira. Bai, egia da. Gurekin duguk gaur, Izaskun Kortazar, aurkestan aldi guzu, norren Izaskun? Bai, e, Izaskun, e, Ipag Amerikako Elkarteen e, bai, taldean, beraz NABO deitzen dena, da North American Basque Organization. Elkarte horretan, Euskararen kudea da, eta boiziko elkarte boiziko boizen bizita estatuan estatu eh, eh, batuetan beraz berak hori aipatuko digu eh, no, no la no la pachatzen den an hala egunon izaskun egunon ala beraz si duris sou naboren arduraduna bai esker arduraduna bai esker arduraduna beraz utziko dut adela hidor, uh, galderak egiten bale ai agatzaloni zaskun A, ba, beraz kontatzen aldikuzu guztu eh, enungoaz eta zer egiten duzun konkretuki eh, boysen. Ah, bueno, nines eh bizkaikoa eta duela 10 urte haida jon bizinéis, orain boysen bizinéis eta eh, North American Basque Organization-eko euskera eh, koordinatzailea naiz. Orduan dire lana da Irakazlei laguntzea, materialak ematea, gidatzea laguntza zalantzekin ikazlei ere bai, eta gero gure arteko ekintzak antolatzea eta eta ikastaroak. Eta euskara bultzatzea e, Ipar Ameriketan. Ados. Adibide batzu ematen handitu adibidez, konkretuki ze proiektu egiten dituzuen Ipar Amerikako elkarte guzien arteko mailan, eta haurentzat edo elduentzat eh, izan izaten Bai, ba, haorten e, ume egun aspatuko dugu e, San Juan egunean izango da, eta e, Eusker ikastenari diren umen artean e, ba, jolazak eta ariketak eta eguna elkarrekin emango dute, eta um, irak, irakazlekin e, urtero behin edo bitan alkazten gara, eta irakazlen ikastaroak antolatzen ditugu, eta e, badugu ere ikazlen artean... E, E, aukera irakasle bihurtzeko eta talde bat sortu dugu e, internetzik azten dut euskera eta urtero elkartzen dira boizin eta bernetegi aztebeteko klase intenziguak e, eskaintzen dizkiago ere bai eta te... euskera esk... Baina barkatu, ez dela egesa gero e, Euskaletxe batetaz duratzen aiz ere eta konturatzen gira Euskara erakasleak atxemaitea ez dela gauza egesa eta bertako e, ikaslek ikaslak erakasle bilakatzen albat, dira, obeaz? Mm -hmm, bai, e, bais, irakasle beharra daukagu eta orduan da behor izango da, konponbidea bidea, lehenengo ze e, ikasi behar dut euskera, gero ikasi nola irakatzik eta azkenean irakazleak izango dira. E, ba irakazle gabezia dago lako e, bat ez ere. Right. E, baina gero, hori ba, euskaletze desberdinetan ere antolatzen dituzte eki taldiak eta leku batzuetan adibidez korrik antolatzen da, e, euskeraren alde eta euskera klasetarako badiru laguntza jasotzeko edo, E, Euskara ikasi nahi duten entzat, Euskal Herrian, Irakazle izango den, alde horren artean, bat dirua e, diru lortzen dugu e, korrikaren ditarte. Zorden hori da beste ekitaldi bat antolatzen duguna, ez Euskal guztiek baina batzeko di antolatzen dute. Bai, egainera, ogoita uh, arazi nahi ere, bai, Taiwaneko eskualetxeak uh, bilakatzen nahi dira, Euskal erakasli bat, orduan norbaitek nahi baldin badu joan Taiwanerat e, euskara erakasteko ere, <laughs> arazi? Uh <-huh>. Aha, <laughs> oso, no, berri hona da, horren e, berri emango dute informazio gehiago ematen ba badia zu. Bai, oso, hongi, lotura pasatuko dizut, bai. <laughs> ba, e, eta hor, e, boi, boizin, aurten zer ginen duzue konkretuki e, Euskararen e, nazioarteko eguna ospatzeko izaskun? Bueno, ba, ekidaldi desdorrinak ditugu, eh, aziko gara azte lenean bertan, eh, abenduaren irua izango bai da euskeraren eguna, eta egun horretan ospatzen dena da, Sera e, Zabierko Franzisko abenduaren iruan hilzen, eta pera da euskeraren zaindua, ba, bera hilzenean ba, euskeraz hitz egiten arizenako. Odan, bera aukeratu izan da, euskeraren zandua. Eta, zukeipatuzun ez bezala, berrogeita berderatzean eskoikazkuntzak hasi izan euskeragun ospatzen, Nai. eta laurogeita maoztetik aurrera euskaltzan di, eta euskoiorlaritzarekin euskoi batera, euskoi batera, egun ofiziala izan da. Eta, bueno, ba, Horten boizin egingo duguna da, Aztelenean bertan, Euskera e, ikasle guztiak elkartu, e, lau talde ditugu, eta denak elkartuko gara, eta ba, Euskal Museoan jolaz batzuk egingo ditugu, Euskera, ez moduan, maila desberdinak daudelako, baina elburua da, ba, Euskeraz gozatzea, ondo pasatzea, eta pertsona berriak ezagutzea. Eta gero, e, afaltzera joango gara, lekuonai atetzera, eta gabon kantak, eta Euskal kantak abestuko ditugu, Gero aste azkenean e, emengo boizeko bihotzetik izeneko eskal abezbatzak eskal e, Gabon kantak abestuko ditu euskeraz, e, St. John's e, katedralean, eta ostegunen Euskal museoa irekita egongo da, eta e, Gabonetarako opariak eta erosteko berapenak ikuiko dituzte, baina bertan ere, ba, euskera liburuak eta euskerek azteko materialak ere salgai egongo dira, e, eta merkealdi horren barruan eh baita bueno gogo da kita eta urtarrak egon gitzu egongo dira eta euskal musika joko dute ostegunean gero datorren ostego laru e, barkatu igandean chantsangorriak e, izeneko musika taldea euskal musika joko du eta txikitsuek e, boiseko gazteak izenekoek euskal dantzak eingo dituzte datorren igandean e, zera elwerdian ba beraz ez uzu ze bakarrik e... egun batzuek aste osoa duzue eh? Ba, egu kasteo sauspatuko dugu eta, bueno, gero horretaz gain, abenduaren amazeian, eskal abez batzak ere gabonkantak abestuko ditu euskeraz, zaharren egoitzetan eta euskera ikasleak elkartuko gara e, eskaldea abestzarekin eta hiekin abestuko ditugu gabon kantak euskera zerbait ama zeian. Isazkun, eh bera ere bai gure entzulei hor pizkan nola den e, boizeko euskal auzoa zenta bask Block hori badu berkarrikan atzi mm -hmm. baiten dugu euskaletxea, euskal museoa, eskerparreta, mm -hmm. Gernika Taberna, bai. The Basque Market, mm hori -hmm. guztia beraz. Bai. Bueno, ba, berez kale txikitzu bat da, baina euskal e, zera kulturaz betetarago, eta interneten ziur nago argazkiak ikusaldit eta hainbat e, dokumentaletan ere agertzena, hmm. baina, bueno, purtsu bat eskribatzeko da e, main kalea, oza, kalen agusiaren ondoan dagoen kalea, hmm. eta kale horretan lehen euskal e, oztatu asko goten ziren, hartzainak horrego zirelako, eta gari batean izan zen emigranteen edo etorkinen kalea. Hmm. E, baina, e, txinata eta beste pertsona asko egon ziren, eta euskal lehoztatu asko egon ziren. Gaur mm. egun, dagoena kalde horretan da, lekun euskal diatetzea eta hotelan, mm. euskal etzea, eta bertan euskal lehek italdi eta kultura asko egiten dira, dantza e, praktikak, eta txantzangorriak musika taldea eta, aldea, eta mm. gauza asko egiten dira, e, gero euskal museoa, eta bertan egiten ditugu eztero euskera ikaslentzako klaseak, gernika e, taberna, E, gero badago beste supermerkatu bat, basmarket eta euskal janaria erosialduzu pintxoak mm -hmm. daude eta e, bueno, baianari erosialduzu edozen momentutan Um, eta gero kalea dago dekoratuta eratuta badaude lauburuak e, zera kalean lurrean, bai. gero badaude laiak, lan egiteko laia tresnak mm -hmm. eta badute e, zera ikurrin eta Amerikako banderaren koloreak, baita ikurrina batzu daude, eta lurrean daude boizin bizitiren euskaldunen deiturak edo abizenak zirkuletan iratzita e, lurrean hor nigoian. Ba, ba, badute eta, ere bai e, iratzita lurrean badakit pintxo-pintxo kantua? Bai, mm -hmm, Iza, bai... Izan, kanta, izan bai, naiz, eh? Bai, <laughs> Ani bai, an izan, bai, izan gerni... naiz. <laughs> bai, gero Gernikako kanta e, himnoare dago idatzita, eta baita ere Gernikako Arbola dago bertan. Mm, e, bai. Zatitxo bat eken du izan zitzaion eta gaur egun boizin oso ondia da. Eta baita, haintzineko e, hori da oskal ostatua, e, eta museoak ondino egiten ditu turrak, jendeak ezagutzeko hartzainien historia eta Euskaldunak nola etorri ziren. Mm. Um, eta gero badaude ere ezera, Euskal Herriko probintzia bakoitzeko armarrien marrazkiak lurrean ere bai. Mai. Eta eskaletxe ondoa lurrean daude euskaldunen izenak dirua emandutenak haien izena lurrean eukiteko eta modu horretan eskaletxeari badiru laguntza emateko. Hori ere badago dana lurrean e, zera idatzita. Eta urrengo boizeko eskaletxearen ekitaldi nagusia iraganden da beraz 2015 urtean eh? ja jaialdia da. Bai, bost urterik behin egiten da jaialdia e, boizin. Orduan, jaialdian Euskal Herriko pertsona kirolariak etortzen dira, aurrekoan 2000 eta marrean, derrogei, derrogei mila bat pertsona ziren. Baina, urtero-urtero egiten da, ustailaren azkenean guazte buruan, San zanei jaia dela eta Euskal mm. Jaia. Eta hori, Euskal Kalean egiten da, eta pilota partidak egoten dira frontoiare dago gure euskal kalean mm. eta errekirolak egiten dira dantzak musika eolan e, eskal kultura er, erakusten zaio, ba edon hori doainikak kalean da baina bozurtetan behin egiten da handiago eta jaialdi du izena. Baina urtero egiten den jaia da, pertsona guztiei irekia da, eta gure asmoare da, gure kultura da Amerikar e, guztiei zabaltzea, horregatik beti ekitaldiak dira doainik eta kalean, eta guztientzat e, guztiek ikusteko eta ikasteko moduan. Hala, beraz, horrekin bukatuko dugu, guri Boiseko Euskal Euskal E, au, se, euskal Komunitatearena aktualitatearekin mileske gaundi bat izaskuen. Esker guz askun. Eta, bueno, Eta hemen esaten den bezala segi pizko. Eh, segi izanuntza izan, izan azkar, segi azkar, eh. eh? Eskerrik asko eta ondo estatu zuek ere eskeragun astelenean. Eskerrik asko, milesker. Agur. Ala, eta beraz guai egingo dugu musiki, musika tiki bat eta horda musika tiki bat togale, Angela Meji aderzen zenta ezagutu du kantari hori. Volver a los diecisiete, despues de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra, ay sí, sí, sí Me paso retrocedido cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido se ha paseado por mis venas y ha estallado la dura cadena con que nos atel el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma seré más si verdar Como en al murro la hiedra Iba brotando, brotando Como el mosquit en la piedra o el mosquit en la piedra y si, sí, si, sí, si sí. Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia al momento Cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencias Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocentes Se va enredando Va enredando Como un almurro la hedra y va brotando brotando como almospito en la piedra como almospito en la piedra y sí sí sí El amor estorbellino de purez original Hasta el feroz animal susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros El amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño Lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando Como en el muro la lletra Ahora está usted no verás, Angela, cantadse, ¿no? Angela, ¿quién es esta dama? Depende quién es Depende quién es Depende cuál es, Depende cuál es. Porque la cantó Mercedes Sosa La pero, Negra Sosa La Negra Sosa, pero también Violeta Parra Sí. Y muchos más. Muchos más. ¿Qué representa para tú? Para mí, pues, mucha historia. Sí. Mucha historia. Primero de cuando era chiquita. Sí, la conoces la conocí personalmente. ¿verdad? Sí, sí, sí, la que me la cantaba mi papá cuando era chiquita. A las Grekas Gurekin, verazme Angela Mejías que sagutzen zuen pertsonalki, Mercedes Sosa egonada bereekin ta chikitik berait chiki chikitik ezagutzen zuen. Ala Gurekin, bai uh, chikituko dogu, silaba bertsoa, la pourdieta basena bariko bertsu la rica pel zen baionako luga Iru garen aldikotz ametsa arzaluzen da jarrak uh, jantzidu txapela. Odei barroso bigaren saikatu da. Eta sustrai kolina irugarrena silabaren ondoko edizioa 2008-ean iraganen da. Gurekin dugun hemen ametsa arzaluz, uh, agur ametsa, nola zira? Bai, ongi. Ongi zira? Bai, ongi, ongi. Bo, lehen aldikotz, gubitatzen zaitugu eman kizun nontan. Bai, lehen aldikotz naiz ere. Hemen lehen izan anintzen landagoiengo estudio hauetan, baina, Igandez, uste dut lehen aldiz gaur jiten nahi zela. Igandean ez, gehienetan baut zu, fubula gehienetan justu bai nuen matxapauan eta papauetik esartu nahiz susenki. Irabazi ira duzu? Ez, galduduko. Ai, ai, bo ez da gabear, <laughs> Galdera bat zeh adinetan hasi bertxutan? E, aski txipi nintzelarik, hasi nintzen egia erran ezagit susen zeh adintzen, aita, aita bertxutan ari baitzen eta aitak bersuetan ari zen, eta gainera bazuen bersu eskola endaian, beraz, gubaino zarragoak ari ziren, baina, ni guztu dut uh, bosei urte nituelarik aitak ere maiten ninduen hmm. bersu eskolara, eta gero etxean ere presentzen edo giro hori sendizen hmm. eta beraz, ez naiz horroi tegi erran txusenki noiz hasi nintzen gehio aitaren bidez nola etxean bersua giroa arrasten ginuen pfff bo scheis aspurte nituolarik ne harreba ere ari zen ne harreba ari zen <coughs> eta hola hasi nintzen susen jakin gabe dinetan. eta beraz bon aipatutugu ole nagu futbolak beraz gazte batzuk bai pilotareekin jasten dira beste batzuk irubia beste batzuk futbolak suki dolis bertxoekin Bai, behin, ez da e, bersuak ez nahi berxua bakarrik. Mm. Eite alduzunik nintzipia nintzelarik pilotan egin ari eta futbolan ere. Right. Beraz, e, pilota, futbola eta berxuotan iruetan ari nintzen eta gero amak dantzarararen maiten nintzen. Ez duen, uste da nintzik ikasi, behin, <laughs> Egun guziak okupatuak egin nituen eta ustugut kipia edo mutikotan ontsa dela aktivitate desberdinak. Mm. Entxeatzea eta horietarik batzen zen bertsua egia erran etzuen bestek, baino garrantzi gehiago. Ni gainera gehiago kirolera itzulia nintzen. En egogoz, baina gero bersua joanda da gero eta leku gehiago hartzen. Mm. En ebizian, eta hor gertatu da bide gehisa goitea bestetan baino baina... Bersudan ari denak e, be, oraino hori segitzen dut futbolean, beraz, iten alditu beste gauzak ere. Eta transmititzen duzuzuk orain pixka bat gazte gazteeri? Izan annaiz, e, bi urtez edo hiru urtez izan ginen sustra eta biak endaiako Bersu Eskola guk ere eman ginoen, baina badu iruspala urte edo beste batzuk hartu zutela, mm. gazteagoek hartu zuten, beraz orai berean e, ez ari, eh bersu eskolan irakasle lanetan baina bai ari izanagira eta ustud mm -hmm. naturalki gertatzen den gauza dela guk guri eskain izaguten tipiaginelarik aita eta beste batzuk ere bersuaren e, gogo hori erakutsi eta hoiek placer hori haiek sartu zago eta beraz guk gero adin bat hartu ginolarik Zorionez, ba beste gaztexagoak endaien bersu eskolan zirenak ere, eta doni banen er, ari izan nintzen urte batez. Beraz guk segitu binoen eta transmisio hori bersutan aski naturalki egiten da, eta jo egiten da belaunaldiz belaunaldi, eta mementuko daian daien bintzat aski txikitzen da kategori. Hmm. Zain eta horretzen ez, egien zenituen gauz batzukzuk udalekurikin ere bai, udalekurikin uh, amertxekin egien zenituzen zer gau... Izan ziren, e, bertso... Bertso udalekuak egiten dira urte guziz, eta badira ustut dut bo, sei, edo txanda baino gehiago, mm. iparraldean eta mm. egoaldean ere egiten dira, badu amar bat urte, uste dut hasi zela, bai. eta urtero Juliok ere nendu garba, baina bai. urtero saio bat edo izaiten dugu berso udalekuetan gazte saioekin, edo urtero gertatzen zaigu berso udalekuetara joaitea. Justo haipatu duzu, beraz, ba, da, or, zure onduan dena, eta Julio Soto. E, Julio Soto da 2000 egin urtean eta 2000 egin urtean, beraz, izan zira nafagoko bertsolari txapelketako txapel duna. E, beraz, nola zira Julio Ongi? Ongi, ongi, zura. No. Ba, Eplazera ondi bat, e, e, hemen egezibitzak gurekin, no? e, gauzatxo bat egen nahi nuke, e, zure beraz, zer dinetan hasi zira zu bertsoten Julio? Ni hasi nintzen, amets baino dezente beranduago? izan ama bost urte 16 betetzeko puntuan hmm. eta normalean gaur egun berso eskolan bersoa lantzen gaztego hasten badareni nahiko berandu hasi nintzen eta biheri galdera bat enzerik hartzen zaizue bertxu bertxu iteko bertsoa egiten kantatzen nola ez dut gauz horlako gos bat egiten ez baldin nun bad nunbait baldin bad zerbait hartzen zuri pertsonalki Zer, digun bersotan aritzeak edo, egierren, bai. berxotan ibiltzeak aski e, bizimodu bezala bizimodu bezala ere emaiten dugu biok julio eta biok eta aski uste dut privilegiatua garela batetik Euskal Herria bere geografian eta bere soziologian ezagutzeko parada emaiten digu berxoak. Gero berxoak eskaintzen dautzu ere espresatzeko bide bat baduzu beraz zure, kezkak, zure ezagit gogoeta, edo zure pentsamentuak berak lan bat eragiten dizu, maiz gai bat edo gairik ez telarik ere kantatu behar horrek zure barnearekin komunikatzen zaitu, eta gero barnearekin bezala kanpoko jende horrekin ere komunikatzeko bide bat ematen dizu, beraz, berxua egia aski privileziatua sentitzen ari zen hortan, bi aldetarako komunikabide bat idegitzen dut, eta horrek aberasten, aberasten zaitu edo aberrasten gaitugu, personalki eta bai Euskal Herria bere luze eta zabalean, eta bere esoko desberdinak ezagutzeko parada emaitea santza hundi bada, eta gero santza hauk angin ere Euskal Herri kanpore joa baina berxoak ema iten duen gauzik edarrenetarik bat hori dela uste inguru zabal baten ezagupena. Eta zuretzat, Julio, eh, <coughs> haipatu duzu hama bost urtelekin edola hasi zinela, ta... Bas, zen, fenómeno, baina kasuan ba, familia giroa, Ikastola taola izan dira, baina zuretzat nola hasi zira ma bas txorterekin Bai, egia esan ere kasuan nahiko, bueno, arraro ezagite deitu baino nik etxean izan ditut no, bi osaba bersolari, no, bat Martin, gero utzetu berarekin hitze hingo dugura, baina etxean ez dut bersorik e, hartu nire gurasoak ez diren, bueno, ez dira bat ere persozaleak, nire etxean ere osabak eta monak eta ez dira bersozale, baina eskolan etorri ziren bersoa laritza ematera, nolabait ikastraotxiki bat, aste parea batez, okerrez baina etorri ziren ematera, eta hola, xe, ezagutunen bersoa kasualitatez, gustatu zitzaidan eta amak animatu nindu bersoa eskola batean hasteko, eta hola, hasi nintzen, esan dituzan bezala, erdi kasualitatez, ez duen izan, Ammetxek zeukaan bersogi hori etxean ez ne, ez zuen hori horiso baina hasi da gaur. Orduan baddaki uh, joan denno tsailean izan zirrezela biak Estatu batuetan eta han egon zirzte ango beste bibertxularrekin. Joni gut San Franciscokon eta Martin goikoitzxe gokprimean hori da. Bai Han izan ni eta gero bazen uh, beste bat ere gonyi, Jesus, bat, Jesus Goni. Hori bera. Jesus, Jesus Goni bazen usteut leku desberrinetan bizi direla estatu batuetan, baina, bai, bai, John Irekin hainitzi biliginen gainera berak ereman man gintuen, maiz batetik bestera eta bere otuan, eta beraz aski harreman, e, aski harreman estua izan ginuen John Irekin, eta Martinekin ere biztan dena ibiliginen egun bat baino gehiagotan, eta enetzat, beango euskaldunak, eta anbertsotan ari den jende ezaguttzeko parada bat izan zen eta esperientzia polita izan zen. Johnny Johnny Hu Egia ba, da horre jaiten duna hamet de Zurekin egon dira E gu egon zi zirendianhala gurekin dugu Johnny Hu San Franciscotik San Franciscoko bertsularari batnikk ere nahi nuke unbait ez ez duzula hori maite Johnny bana hemendik bolaikusten zaituugu pixko bat Euskal kulturaren hartzaina. San Francisco, eta uh, plase handi batekin, uh, zaituko gurekin hemen gaur, Euskara Uspatzeko. Zook, Joni, zer uh, egin zaizu zuri errezibitzia hula bigazte, bertsotan adidinak Euskara egitik San Francisco? Nola erran ez daki, torri errezibitzia guretzat, uh, partikulazkan nirez alaberasan ditzen duen baten zat, aniz. Mm -hmm. Anizan nimen du egiten du. Alde batetik horiek ikuzea, personalki eta berztetik berzuaren uh, miria askartuz bat duela. Ah, dailai. Eta hor be, egin gadute bai, berkaldera, Martin, egunon, Martin? Egunon. Nola zidak, Martin? Untzak, entzak. Hor duan gure entzulei egan berdut hor, haise bertan gida, Euskal Herria, Kalifornia, Eta Wyomingekin, ordean, arahentzuten duzu Euskal Iratia, eta zidezte piskat nunbait egan mundu osoarekin konektatuak. Ordean, Martin, nora zirazu? Ni, uh, ongi. Ongi? ongi? Araxe. Eh. E, beraz, iz, zurekin egondira ere bai hor uh, amets eta uh, Julio, joan denu ucha, txailan. Zuri, eh, bon, badakit ezagutzen duzula jadernik aspaldinarekin, alizira berxotan zuket, John Irikin, uh, Jesus Goni. E, Manuel Baxaberekinez? Baitade, bai. Baitade, ere. Eta zer egin zaizu zurik guztiabe Euskarriko bigazte etortzea estatu batu eterat eta zieken eta berxotan egoitia? Guretzat oso poza handi izan duzen hori, oportuniade onbat bat, hor bezala elkarreken maizaitzeko modurik, elkarre entzuteko modurik. Mm -hmm. Da hornean olako bigazte eder, da bi besolarie eder hornean atortzea guretzat oso. Pozgarri izan zen noso hemen izan dituten egunik ederrenetakoak ziren hori nerezat. Hmm. Nek horreturaen ehunke, Joni, nahinuke bakak horretaziz si zerbait, baina hieherren pertsonalke ezagotu zaitut bakak bertso baten bitartez gainera. Egin zinuen bertso bat, zure laguna izan zen Jean-Pierre Echeverri apesa, eta askena gura kantotuzi nuen eta kantatu genuen hemen uh, mesan, uh, eletako mesan. Eta Nikola ezagutu nizun, Guaidela Bos sei urte, eta osunki garria atziman nuen eta entzutea bertxotan Euskal Herritik han urrun, eta jairan bat zabaltzen gaitu gure begiak horrek. Zuri, zer egiten zaizu eh, ikustea San Francisco-tik, guk adigiren gauzak egiten hemen uh, kulturaren aldetik uh, Euskal Herrian. Zein da zuen beharra azkenean kultura mailan? Beharra hori ez dakin nola -be ba da, <laughs> Al bai e da. mm. ez eta... Baina bada beharra? Beharra beti izan da, ta izanen da. Ala, guretzat, bai niretzat ezteko, amiz bat eztela da. Ez eta nik En bingo berrien ukaitia as, asko memoratzen hartzen zuen. Ta mm. ora ni hetzelfde argiela edo elgar argazkien bidez mm. eta e, bada kitala baina bain, askotan e, idori amez badela. Ah bai. Eta Martin en zuke uh, suraletik uh, sentaben uh, Joni San Francisko da su sida San Franciskotik se sorti 1 kilometro. Uh, mila. <laughs> mila, Kilo mila, mila, mila, mila... Mila seireun kilometro. Mila <laughs> seireun kilometro. Mila seireun kilometro daude emendiz San Francisco da. Badakigu, ba, San Francisco no inguruan badela Euskal komunitatea ondibat, baina Rock Springan o Euskal yeah. komunitatea nola da? Gure Gure lekuen, kumenik uh, oso txikia da, San Francisco edo Boizi edo lekuekin komparatzeko, baina uh, batzuk biltzen gara hemen, eta mm. bueno, beti atxikitzan gure gure koltura eta gure oiturak. Bai. Eta bertxo inguruan, beraz antolatzen dituzu, gaboz batzuk, zu Jonirekin, Jesusekin eta Manuel Basaberekin, ere beha bai urtea, urtean, urtean bizpai aldiz, antolatzen dituzu, bertxo txapelketak zuen artean, edo bertxo Ez, ez beno momentu goxoak. Kantari eguna zelebratzen da urtean behin, mm -hmm. eta gero udako eskal... Euskal-bileretan, euskal-festea edo euskal-bileretan euskal mm. abiltzen gara, tartaka, zuke e, samazela, iru, lau aldiz, Hori da gure gure eginkizuna, bai. Eta, Joni, gal, galderatxo bat zu, um, noiz, eta Martini mm. ere bai gainera, noiz itzuliko zirezte uh, euskal eriratzen da, joan den hor amets eta julio izan dira, ameriketan, zuekin, uh, be, bertsotan uh, izan dira, Eta zuek, no? Eta horreko ziste bertxok egiten egin hemen euskal herrian. Boa, go, albada pertsok hartzeko beti <laughs> prestatuak hau, beha. Eta zu, Martin, sí, berdin? Beno, ni hoa ingoz, planoak ari naiz. Uh, uh -huh. Elduen urte hortan, uh, uh -huh. abenduan itzuli bat egiteko, txapelketa, uh -huh. nagozira, uh -huh. atzaltzeko gogoakin, uh -huh. eta arte bat eguarri ingurun edo eguarri aurren egiteko asmotan abile orain. ea mm -hmm. ja, hori lortzen duten lehen txapelketa gehienetan izan du naiz, azkenekoan ez mm -hmm. nintzen uh, txapelketa nagozien hor mm. txapelketa aurrekoan izan du nintzen baino mm. gehienetan azaltzen naiz txapelketa garaien Beraz, uh, wai, uh, laweri galde egingo dizuet uh, Hale, egingo dugu ze, bertxotiki bat egiten aldi guzue, um, gaia izan daiteke beraz Euskararen nazioarteko eguna edo euskara, garo, euska, euskara Atzo, Euskara Gaur eta Euskara Biarr, edo Euskara Munduan. Eta proposatuko dut astea Julio hasiko da, bigarena Martin, irugararena Amets, eta azkena Johnny. Ongi? Ongi herri da. Bon, be Herri <tipasen> bat osha Baina Baña euskara dago. Dauka aski gertu sua. Behar gen nuke agintaririen laguntza eta pulxua guk hitz egiten eman dezagun lehend bizziiko pauua ah, Natin zuri. Ameriketan ete bat dugu, Euskeraren zat ardura, Ia Euskerau oizendegun, Izkuntza handinkra dura. Euskaldun denak esan dezagun, etxe pareren modura, etxean denak euskera zegin, eta zabaldu mundura. En Ene neuskara dugu, Azalaren kolorea, Baina xal bador bazuen, Metafora bat hobea. Izan gaite gure hitzaren, Kontzientziaren jabea, Ez nahi bilakatzea, herri bat biozgabea. Joni? Esku alarendako bihotzetik erran nahi nuke. Nahiz esku alherritik Barde, halere urrumbi zinaiz, ni amorol bat tempare. Beti zure maitazenaiz, zurek ilan izan gabe. Mil esker haundibat, lauei, lehen aldikotz, Uh, Olako zerbait egiten da irratiaren bitartez, izanazen jadarnik Joni uh, uh, skypen bitartez egin zinuen hori dela de urte bat edo bi urte hor uh, michele txekuparekin. Hori da, eh? Johnny? Bai. Bai, eh? Bai dela de bi urte jadarnik egin zinuen skypen bitartez egin zinuen skypen bitartez egin zinuen eta kaliforniaren artean, benen maizik eta irratiaren bitartez, inoiz. Ordean bon bebeara, be gaur egina da, eta eskertzen zaituztet bi lauak, uh, etortzeagatik eta gurekin izaitagatik eta gurekin bizitzea orako momentu goxo bat. Egia erreal ni, ezi erriunkituan izan, bon, Johnny pertsonalki ezagutzen dut, uh, Yamaetz deskubritzen dut, eta Julio ere bai. Martin, be bakarrik telefonoz ezagutzen gira, espero dut, be gure Euskal Herriarekin konekzio handiagoak uh, sortuko ditugula orain eta bihar, E, baizik eta no no ez da kite horrekin ados izango ziren, baina Euskararen Ashurteko eguna normalan da zela urtegosoan izan behar. Bai, edo beintzat Euskal Herrian Euskararen eguna bistan dena urte guzian eta egunero gertatu beharden zerbait da. Bai. Eh, egun bat izendatzen delarik zerbaiten alde bada zerbait ez ona. Bai. Ez bada zerbait nunbait auldena edo zerbait urritasun edo zerbait gabezia, gero bistan Beste gauz bada, Euskararen nazioarteko eguna edo nazioartean errandezagun Euskarari egun bat emaitea horako simbolikoki zerbait, ez utatxe matenik eh, alagaizki denik, baina Euskal Herrian Euskararen eguna ez litzateke egun bat baizik izan behar, baizik eta urte gu osoan eta egun eroden zerbait da hori. Galdera txobator Julio eta Ametx, bon, Joni badakit ezagutzen duzula, uh, Martin Edebai badakit ezagutzen duzula, baina ezagutu duzuek han Jean-Paul Bart, bat ere? Es... Ne, ne, neri gari zara? Ez, ez, ez, Ametxi eta Julio hori naiz oh, galdetzen no. eta ezagutzen zutenez Jean-Paul Bart ba, nortzen. Baina behar bat Joni gubaino obek iakinen norre no, du, norrez autu du. Ez, ez edarakizu eze, probosatzen dau zuet. Pues hasta ni suete eh orden Jean-Paul Bart eta why je bertan entzun zaizue Ainhoa Maitia Jean-Paul Bartk kanturik. Txen. Eh? a Ainoa Ainoa maitea beraz amets, ezagutzen zinuen, Ainoa maitea kantu hori? Ez, ez es, unuen ezagutzen ez. Eta zu, Julio? Ez, nire ez. Ala, behoa egine eh, da. Uztedut, uh, beti, uh, Martin eta Johnny gorekin dira, uste dut nahi duzuela zerbait egan amets? Bai, doa Ia ongi diren jakin edo ongi zizte edo. Joni ari da no, o no ni ari gara? Joni rekin asko gira. Joni, baratzetan, bada lanai nintze do. Bai, lana badago asko, bano lanaren egiteko bagatu nahi duen egiztago asko. Ha ez? O Ogere badabe aja. Eba, haiz, bai. Hai, eta... Joni. Eta, eta zuek hor? Ma, ongi, ongi, hemen ongi gara. Ari gara, berzotan ara ta, ona, ta lan pixka badugu. Sosa gutxi baino lan apiskat bat dugu. Eta ongi ongi. Eta Martin, Martin, autoa saltzen dira apiskat edo? Ba, eo. Uste honetan dut, eo nartzen dut. Uste tutari din poleki. Juliori hain itzen goizenez eta egin nahi eta oso okopatzen itzen zei saldutu bat zo eta egun honetzen guretzat. Dea, Nik zure zorion duna izatxeo? Zure txapelketa dago irrazioa izuzu txapela hor? Na, mi, eskar. mi eskar, martin. Da, urrena Julio izango dugu gure? Urrenaia Julio zorion zendu zuen? Bane, ari beharreko bizona? Bai, gure 8 hasikoa eta berre, bueno, zeu ze egiten ikendugun da berri ze hor goi xamarren ibiltzeko aukera daun. Martin, eta otoak ongi saltzen baldima dira, Johnny-ri berria. Lengo urtean ikusi ginuen da aski zahartu ezuen. E mamardiozu Johnny-ri uste du nahi zuela, baina etzen ausartzen zuri galdetzen. Ez Johnny, hori zen ez? Gertzazki ongustatzen? Bai, bai, haizkusten zara. Ba. Hardin etako gauza hori ikien, haitzea. Beha pasei bai bineo, hardin etako gauza eta nahi zuzara hori. Berdu paseatzeko auto eder bat, zera San Franciscoon ibiltzeko. Harta lan dugu diot? Ez Joni? Oh, bai, bai, bai, bai, ordu du, hori badu, tadinik eski auto derrain seiteko. Guk ez du, Joni ezin entzun dugu. Ah, ez uste entzuten. Elkarri, nik ez du taranik entzuten. Hala, uh, gauzatxo bat nahi nuke bakarrik hori darazi Joni, ez dakit ezagutzen duzu, Joni, uh, San Francisco nonduan, mutiko bat dena, Jean-Marc Irazabal? Jean-Marc Irazabal? Gaztea da, eta Azkaineko, eta hoaixe bertan badugu mesu bat, eta gana duela, beraz Jean-Marc Irazabal, milesker zuri mesuagatik, agurrak familitxikiari ere bai, eta noski itzultzen zila Euskalik irat nahi duzularik itorrea zira. Hala be horrekin uh, burtuko dugu gure emanki zuen lehen zatia, eta proposatzen da zuet be egoitzaa beti erre nauke mugen mugga gaindi, eh, mugen gaindi eta entzuen dugu generaera naia eta bere kantoan muga. Baitatu elgai, dizi daiteze, berxaka. Horrekin bukatzen dugu gure gaurko emanaldia. Eskerra Kamerts eta judio gurekin ez aiteagatik. eskerzuei, plazer bat da, egin komunikatzea, eta hemen ezagutzea bizkada Euskal Herri zabalagu. Egia bon, e, e, ja, erren, enetako, estresa handi bat izan da gaur, zen talen aldiko zen dugu lako eman bat. Hainbeste, uh, konektatu aldi azpogarekin eta gure euskalderiko entzuleek, horak desan nola den, nonbait zuen bitartez ere zer den gaurko euskaldi azpogaren errealitatea ere bai. Hain duke, noski eskertu rober barkatu. Olatz, iduate, nire ondoan dena, hala nirekin zegoena ikastolan. Untsa, Olatz! Teknikaiten miskabat benoaren ondoa, ne? Ara, eta noski neinuke eskertu Angela Mejiaz, hemen kukutzen gaitu, eta Adelaide Darraspa. Horrekin bukatzen dugu gure gaurko emankizuna. Eldu den emankizuna eragaren da urtarrilaren urtarrilako lehen igandean, erregan abaituz dut dela xeia, eta hor da ukango dugu sorprexatik bat, gurekin ikusiko dugu. Ara, deneri Egu berri on. Olentzero hey, on. Urte berri on. Oshasun on. Eta laste garte izanuntza. Adio. adio. Adio. Sortzi, Eri Aldak.